d'aquest camí de recuperació de les nostres llibertats nacionals. Moltes gràcies a tots per la seva assistència i a continuació tindrà la paraula la senyora no, no potser, l'historiador eh? que sí? No, no. Com ho fem això? No. Qui parla aquí? No. Vol ser vostè? Doncs va, vine, la senyora. Sí. Moltes gràcies. Bé, intentaré ser molt breu perquè heu vingut a veure una altra cosa no escoltar-me nió. Uh, però no puc, no puc passar sense donar les gràcies al senyor Ferguer, com no sabia, per poder presidir aquest acte en nom propi en nom d'Òmnium Cultural i agrair-li la col·laboració que ens ha donat sempre l'Ajuntament de Capolet. Uh, agrair als meus companys de l'Ajuntament, que avui els tenim aquí a la primera fila, pel suport que em donen dia per dia. Agrair als meus companys de Convergència, que avui són presents aquí i no han volgut deixar-me sola i sobretot agraïus a tots vosaltres la vostra assistència. Dit això, el segon concepte que introduiré és que aquest documental forma part d'una feina que es va començar a fa 8-9 anys a Capolat, que està en fase molt avançada, jo penso, que per qüestions econòmiques, òbviament, doncs en aquests moments només podem presentar això, però, que ha volgut recuperar la història de Capulat, no, no recuperar-la més que res, treure-la a la llum, perquè quan vam començar a treballar-hi Capulat pensàvem que no hi havia documentació. En aquests moments tenim vestida una història de Capulat, que en el moment en què puguem serà pública, pública sobre paper, i aquesta història doncs, està bàsicament preparada pel, pel grup d'arqueologia del Berguedà, que van, que van ser els, quins, els promotors de tot això, ens va ajudar molt el Josep Noguera també en una part d'aquesta història, però eh, vam arribar a la Guerra Civil i aquí ens vam parar. I aquí ens va quedar un forat. I aquest forat avui venim a tapar-lo amb l'ajuda de tota aquesta gent que ens ha volgut donar un cop de mà. Això doncs perquè tingueu la idea de la feina que estem fent, que ha provat. I eh, també dir-vos que la nostra il·lusió al presentar això tant al Palau Robert de Barcelona com aquí com es presentaran d'altres llocs a través del Departament de Memòria i Pau de la Generalitat, que ja, ja, està, o sigui, ja, ja està previst que es, es faci en d'altres llocs, és eh, anar a buscar noves dades, si algú això li diu alguna cosa, si això li recorda, doncs que ens ho faci arribar. Eh, perquè per sort, en aquests moments que Polat ha fet aquesta feina, hi ha d'altra gent que està treballant sobre l'entrada del front a Berga i sobre la guerra i les seves conseqüències immediates i sobretot també voldria fer-vos arribar doncs, que en aquests moments ja s'ha constituït el memorial democràtic eh, que el qual està recollint tantes dades com li són possibles i us podreu adreçar amb ells si voleu a través meu eh, doncs, sempre que algú de vosaltres doncs, tingui l'amabilitat de fer-ho i ja dono la paraula al i moltes gràcies.